«Так чого я заїхав?» – нарешті перейшов до справи Віталік. «Мені віце-прем'єр дав вказівку щодо москвичів. Так я хочу, щоб прямо зараз... Ну, щоб не відкладати. У тебе хто за них відповідає?» «Осьо», – Пашин Палець сказав у моєму напрямку. Я здивовано підняв брови. «Скільки сюрпризів!» «Не вийобуйся! Я просто не встиг тобі розповісти. Але ти, Віталік, знаєш, Серьога людина надійна». «Супер надійна!» – втрутився Генек і поплескав мене по спині. Я повів плечем. Нема нічого доброго в тому, що тебе хвалить гебешний генерал. Тільки ти, Серега, дивися. Міністр п'яновато похитав пальцем перед собою. Як тільки якісь питання, одразу звертайся напряму. Розберуся особисто. Дякую, звернуся. Там ще є кадрова проблема. Я вирішив, що настав слушний момент взятися за звільнення викритого міністерського щура. Кадри рішають все, повчально махнув пальцем Віталік. «Тому що ніхто не може сам керувати державою. От, наприклад, проб'єся ти завтра до президента і скажеш йому, «Данилич, треба зробити». І він згодиться, «Треба». й що? Що він буде робити?» Міністр обвів усіх згадковим поглядом. «Фігу! Фігу він вам сам буде робити! Він покличе кого? Мене!» І скаже, «Матула, зроби!» «Ясно?» Він, здається, вже встиг десь добре заправитися, бо напади філософії не були характерні для його звичної поведінки. Звучить логічно, погодився Паша. Отож, а буду щось робити чи не буду, це вже я вирішую. Бо як не зроблю, ти ж не підеш до папи скаржитися. Бо ти до нього другий раз вже не потрапиш. А якщо навіть і потрапиш, то він знову викличе кого? Тебе. Паша, як найтваризіший у компанії, був сповнений цинізму. Точно, мене. А я тебе пошлю, знаєш, куди? Уявляю. Правильно. Тому що третій раз до папи ти вже точно не потрапиш. От і виходить, що головний в країні наче й він, а наче й я. Бо в мене контроль. Міністр урочисто повернувся до мене. Ти зрозумів? Зрозумів. Ну от. А яким із цього повинні зробити висновок? Що ти не перша, але й не друга людина в державі. Тверезий пашин цинізм не зменшував загального градусу. Міністр був вищий за будь-яку іронію. «Це само собою, а ще?» Ми мовчки перезернулися. Розмова зробила настільки несподіваний пірует, що заготованої відповіді ні в кого не знайшлося. «А те, що ти, Серьога, повинен одразу до мене звертатися напряму!» і стільки разів, скільки буде потрібно, бо інакше кожен мій заступник може стати головнішим за мене. Геніально, резюмував Павлюк Паша. Потужно, додав генерал. А я подумав, що попри глибоку філософію, міністру не завадило б хоч трошки уявляти, що насправді коїться у його відомстві, і про те, що звертатися з діловими питаннями напряму найдурніше, що можна вигадати. Він, звісно, пообіцяє розібратися, але далі у будь-який спосіб уникатиме конкретної відповіді, бо з п'яних очей світ виглядає зрозумілішим, а власна могутність більшою, ніж є насправді. Адже насправді звільнити держслужбовця навіть за санкції міністра – справа не така проста. От якби Генек взяв його на гарячому, інша річ, але наш бравий кавалергард зараз гучно підсміювався дурнуватим сентенціям не першої, але й не другої людини – та й взагалі він не був охочий до конкретних, а тим більше продуктивних дій. «Ну, тоді я побіг. Усім пока!» Віталік тим часом підвівся і за колгоспною звичкою став послідовно тиснути усім руки. «Пока!» – озвався Генек. «До побачення!» – гречно мовив я. А коли завершилося прощання з господарем кабінету і за міністром закрилися двері, уточнив у простір. «І що? У такому стані він поїде керувати міністерством?» «Щоб ти знав, керувати в нашій країні можна тільки у такому стані, інакше збожеволієш», – мудро зауважив Паша. «Якби керівники не пили, все вже давно розвалилося б до бісової мами». «Це ти у міністра філософії набрався?» – поцікавився я. «Хоча, з іншого боку, теорему Геделя ніхто не відміняв». Молодий генерал здивовано підвів брови. У КГБшних академіях такого не проходили. «От вона». Перевага технічної освіти, а точніше наукової роботи, якою я займався на старших курсах, коли ще планував працювати за фахом. Це з вищої математики, пояснив я, і з міркувань гуманізму додав. Теорема про те, що послідовність і регулярність рано чи пізно призводять до суперечності. А якщо періодично напиватися, то можна ще якось жити. «Бачиш, математик, а розуміє!» Паша потер долоні. «Чуєш, Генек?» «Та взагалі супер!» Генерал вже вдруге за сьогоднішню зустріч поплескав мене по плечу. Чого ця гебешна морта до мене вчепилася? Проте, окрім цього питання, я мав ще декілька. Хотів би уточнити з приводу москалів. Що це за історія? Москвичів, поправив з посмішкою генерал. В мене не було настрою заглиблюватися у філологічну полеміку, тому я просто перевів запитальний погляд на пашу. Та звичайна історія. Вивів на мене віце-прем'єр москвичів. Він зиркнув на генерала, потім перевів погляд на мене і посміхнувся. «Чи москалів? Виявилося, наші давні знайомі. Пам'ятаєш свого друга Франкенштейна? Вовку? Зачекай, у них же там ніби проблеми. Викрутилися. Знаєш, як це робиться. Там лягли, там нахилилися». Господар кабінету зареготав, і Генек приєднався до веселощів своїм казенним сміхом. Сміявся він якось сухо, самими губами, і так, неначе будь-якої миті, готовий був спинитися. Зазвичай людський сміх має свій цикл, як музика, початок, кульмінація і кода, але Генек хихотів рівно, якщо не сказати одноманітно, і уривав сміх абсолютно нелогічно, за якоюсь внутрішньою командою. Гебешники навіть тут залишаються гебешниками. «Тільки ти мою позицію у цьому питанні знаєш», – зауважив я поперек веселощів. Такі варіанти без мене. Я під них не лягатиму і не нахилятимусь. Паша припинив сміх і замахав своїми довгими руками. Твою позицію ніхто не чіпає. Це бізнес, тільки бізнес. Настільки не любить москалів? Запитав Генек. Маю право, відрізав я. Поважаю принципових людей. Генерал уже втретє потягнувся до мого плеча. Що це з ним сьогодні? Так я тобі любити і не пропоную, повів далі Паша. «З'їздиш, подивися. Там тепер цілий холдінг, різні бізнеси. Вони тобі розкажуть і покажуть, а ти їм розкажи про наші можливості». Він коротко хихотнув. «Хай бояться. Тільки дивися, не розкривай ніяких ноу-хау». «Постараюся». «Тим краще. Значить, ми в тобі не помилилися. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями», – так казав класик. «Товариш москаль, на Україну зуби не скаль», – відповів і я цитатою. І тут Генек зауважив, ні сіло, ні впало. «На сірього можна покластися?» «Ти в цьому сумнівався?» – уточнив Паша. «Ні, але після вчорашнього». «Вчорашнього?» – в один голос здивувалися ми. Генек повів своєю чорнявою головою. «Вчора послав нахуй мою людину. Двісті тисяч живими грошима, а він не взяв». «Стоп! Який двісті тисяч? Уявляєш?» вів далі лискучий генерал. Мій старий агент Льова зараз у Штатах живе, приїхав тут на пару днів, то я йому кажу, сходи кажу до Серйоги. Двісті тисяч, як одна копійка в дипломаті. Так от у чим справа. Леон Бердечівський, громадянин США. Ах, паскуда! Ніяк не можу звикнути до поєднання в одній людині, кавалергарської виправки і поведінки низькопробного провокатора. Тільки навіщо провокувати своїх? «Втім, хто сказав, що для Генека я свій?» «А якби я ці гроші взяв?» Цікаво, чи розповів би він про це з такою щирою безпосередністю, а чи просто змусив мене писати на пашу. Швидше останнє. А «З яких це ділов ти не взяв 200 тисяч? Здивування господаря кабінету було цілком щирим. Найбільше мені зараз хотілося заїхати перспективному генералові в його сяюче табло «З дитинства ненавиджу провокаторів». Але ГБшники вміють використовувати сплеск емоцій не гірше за дипломати з грошима. Тому замість мордобою я розсудливо зауважив. Невигідно. Хабарі – це хліб чиновницький. А я бізнесмен. Голос мій звучав на диво спокійно, аж генек сторожко скосив очі. І знаю, що заробити завжди можна більше, ніж тобі принесли у конверті. Тому коли пропонують хабара, значить насправді збираються кинути. Логічно. Ні, ну ти слухай, вів далі Генек, не забуваючи уважно спостерігати за моєю реакцією. Льова мені каже, бачу, щось тут не так. Не може людина відмовитись від таких грошей. І знаєш, що він зробив? Ну? Залишив на порозі попід дверима. Дипломат з баксами. Та ти що? Паша здивовано подивився на мене. Я розважливо кивнув, хоча всередині все кипіло. А він не взяв. Все одно не взяв, уявляєш? Ага, знайшли дурного. Він у машині сидів і цинкував. Що не розуміючи чи що? Ну ти кремінь, сказав Паша. Я б узяв. Та ладно, скривився я. Ситуація палена на сто процентів. От якби іще вчора мати таку певність. Слухай, я тебе заповажав. Вже вкотре за сьогодні поклав на мене свою гебешну руку Генек. Дякую, я струснув плечем. Тобто раніше ти мене не поважав? «Один-один», – засміявся Павлюк Паша. «Ні, ну що ти?» – генерала не так легко було збити з пантелику. «Якби не поважав, прислав би до тебе опера з десяткою». «А так, цілий громадянин Сполучених Штатів, справжній між іншим, цінуй». «Знаю, що справжній. Він мені паспорт показав, щоб ти не сумнівався». «А він усім його показує. Коронний номер. Діє на сто процентів». «На дев'яносто», – уточнив Паша. «Тепер на дев'яносто», – погодився Генек. И мы рассмеялися уже в трех.